Hvala, nisu si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Vi slušate emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Uh, ja sam Andža Slunski i danas mjenjam vašega voditelja, kojega ste inače slušali, uh, gospodina Igora Kanižaja, a današnja emisija je posvećena duhu Asiza. Govorit ćemo o duhu Asiza. Uh, evo, imamo sugovornika, nije mogao biti bolji, to je gospodin ili brat Zoran Matić, Zoran Milić, pardon. Evo e, dugogodišnji ministar mjesnog bratstva Kaptola, a sada je član vijeća mjesnog bratstva Kaptola. Evo Zorane Duh Asiza. Nemamo šta za reći. Imamo i sve je rečeno. <laughs> a imamo i, I puno. Da. Svake godine se održava u isto vrijeme. Ja sam htjela evo za uvod možda samo kratko reći za sve vas koji možda slučajno ne znate da govoreći o izboru Asiza za mjesto susreta predstavnika crkava i kršćanskih zajednica kao i predstavnika drugih religija Susreta na kojem će se zajedno moliti za mir, papa Ivan Pavao II. je 27. travnja 1986. godine, to je već povijesna godina, rekao smatrao sam da postoji jedno mjesto na svijetu kamo bi svi mogli doći, Asiz. I to zbog toga što je Franjov vjeran svom evanđalskom pozivu, ostao model koji može govoriti različitim kulturama, religijama i narodima, zbog toga što ne samo kršćani, nego i muslimani, hebreji, budisti, šintoisti i drugi poznaju svetog Franju. Asiški svetac, prema riječima pape, nije bio samo glasnik, nego još više graditelj i zauzeti djelatnik pomirenja i mira. Bio je izvanredna figura kršćanina i sveca, neumorni djelatnik mira i dobra, koji je asiz učinio centrom univerzalnog bratstva. Pa evo na taj dan i crkva na kaptolu također bude nekako centar svijeta, rekla bih. Pa evo, ti si uvijek u, i u pripremi kroz sve ove godine i sudjelovao si i u, od samih početaka i nastanka evo te jedne manifestacije. Evo, da, izvoli. Da. Uh, Naše mjesto bratstvo evo od 2000. godine organizira eh, te međureligijske molitvene susrete eh, u duhu Asiza eh, organizira zapravo grupa za ekumenizam i dijalog pri našem bratstvu. i eh, to je evo počelo baš 2000. godine kada je početak jubilarne godine no međutim eh, od samog početka, dakle od 86. do tog prvog susreta, u e, mnogim crkv, Franjevačkim crkvama se e, njegovao taj duh, organizirali su se molitve, e, simpoziji, tribine dalje Dakle, to je e, jedan plamen koji se onog trenutka zapalio i on da još uvijek gori. I prvenstveno u Franjevačkim crkvama e, njeguje se taj duh. I to je na neki način i naša obaveza. Dakle, prije nas je, kako ja znam, i pater Mata ušić organizirao na kapitolu međureligijske susrete sad u kojoj to mjeri, u kojem obliku, ne znam, ali to je uglavnom bilo to. Nitko ne može biti više, pogotovo kad se radi o naš, našim Franjevcima, ne može biti ravnodušan i zaboraviti ono što se dogodilo te 1986. i 1986. 27.10. kada je to papa pozvao na taj povijesni susret predstavnike svih svjetskih religija islamsko, islam židovska vjera sve Protestantske crkve tu je bilo anima, animalističkih vjerovanja to je, to je bilo nešto čudesno budisti tako dalje. naravno da to ima jedan svoj početak ali tome ću govoriti malo kasnije nije to počelo baš 86. godine. To se 86. godine, ja bih rekao, rasplamsalo. Počelo je to sa drugim Vatikanskim koncilom. I od tada nekako se krči put upravo tom dijalogu. Evo mi na kaptolu se zaista evo, trudimo da, i naša grupa za ekumenizam i dijalog radi upravo na tome da da to bude nešto trajno da ne, to bude nešto duboko da se upoznajemo s time i naravno da bi htjeli puno više evo ove godine, dakle sutra je evo takav tradicionalan susret gdje se okupljamo na molitvu tema da, to je molitva za mir mi svake godine izaberemo neku temu vodilju, misa o vodilju e, prošle godine je bila e, tema vodilja obitelj to su zajedničke vrijednosti Ove godine molitva za mir pod geslom za pomirenje pravednosti mir. To su, evo, izabrali smo evo, tu temu mir i to geslo. I one, mislim, ne želimo, uvijek se bojimo to olako reći. To, to su riječi koje imaju sigurno težinu. Međutim, barem mi na ovom prostoru, dakle u našoj domovini, u odnosu prema drugim državama, prema drugim religijama. U našem osobnom životu na kraju kraja trebamo pomirenje. Trebamo da bude u pravednosti, da doista vlada mir. I zato je potrebna molitva. I ja mislim da molitva, međureligijska molitva, ima sigurno svoju snagu. Jer ona sigurno otvara neke nove putove. Na kraju krajeva mi moramo, da ta, mi moramo se truditi da se molimo, aj da uložimo napore, da tu zavlada doista pravi mir. Napokon imamo i djecu i želimo da ono u budućnosti žive sretno. Znamo kakvi su ovi prostori, znamo koliko je i krvi proliveno. A nije samo u odnosu sa drugim e, državama, sa drugim narodima, nego i unutar hrvatske države, te podijeljenosti. Ne želimo o tome tu sad ni govoriti, tu, tu, o tome se puno toga i govori. I, vidimo svakog trenutka. I vidimo trenutka. svakog trena. Mi moramo moliti. Naravno, tam ne smije se zaustaviti na molitve, ali moramo moliti da nam Bog da snage, da doista budemo kao sveti Franjo, svjedoci mira. No što znači za nas taj mir? Taj mir nije nešto gdje, gdje ćemo mi se zalagati da taj mir imamo samo u sebi. Jer to nije duh kršćanstva. Mi moramo ići drugome. To je Isus je hodao drugome. On nije čekao, nije primao stranke da dođu k njemu. On je išao drugome. Nosio je taj, Nosio taj mir. Nosio i nosio taj mir. Dakle, bez tog dinamizma nema. I mi moramo da kako uložiti taj svoj trud. Evo, i To jove, je Sveti Franjo nosio, To ne? je Sveti Franjo. Da. Sveti Franjo, dakle, u svoje vrijeme je bio čovjek dijaloga, kad je bilo doista teško. Mi znamo da su to bili križarski ratovi, da su, kad su ljudi bili strastveni, kad su htjeli uh, vratiti teritorije na svetoj zemlji i tako dalje. Franjo je kao čovjek duha drugačije razmišljao. On je išao drugome... Ali nije išao na taj osvajački. način da ga je osvajački nego niti se postao iznad nekoga da je on vlasnik neke istine i tako dalje. Nego jednostavno čovjek koji vjeruje u istinu, koju spovjeda i to je naravno nije, niko nije ostao ravnodušan prema tome. I zato je papa izabrao upravo Asiz, ne samo zbog samog grada, nego upravo zbog svetog Franja. Nama je potreban njegov duh. Potrebno nam je danas. To se vidi koliko je hranja zapravo jak i koliko je, koliko je on i nekako pripada i ovom vremenu. Evo mi ćemo se truditi. I ove godine će, će biti predstavnici Islamske vjerske zajednice, židovske općine u Zagrebu, Baptistička crkva, dakle, reformirana Evangelička crkva, evanđska. Makedonska pravoslana crkva, nažalost, Bugarska pravoslavna crkva, evo, zadnjih par godina je isto prisutna, međutim, e, čuo sam se sa njihovim sa ocevom, Canevom, koji je zadužen za Hrvatsku i za mislim, Bosnu, Hercegovinu i Sloveniju, mora hitno otići u Bugarsku, nažalost, neće biti. Ali, u svakom slučaju, to je evo, jedna e, tradicija gdje se već malo bolje poznajemo, gdje i ja vjerujem da je to sigurno jedan veliki doprinos upravo o tom dijalogu. Ja bih htio da bude toga i više, ali mislim tu rade i drugi i drugi se tu trude u tom smislu. Dakle, to je jedan, evo, jedan doprinos. Zorane, kako uh, pronalaziš ti sve te ljude? Uh, Kaptul bude prepun uh, toga dana uh, u, i, od islamskih... Uh, uh, Evo, protestanskih, sve ovo što si nabrojo židovskih uh, vjernika. Uh, je li bilo teško na početku uopće uspostaviti taj dijalog. Uh, da li su oni imali kakav otpor za doći za, u, tom, u, tu, u to jedno zajedništvo, u tu jednu zajedničku molitvu? Ne, ne, ne? Ja, ja to nisam doživio jer uh, naravno vjernik bilo koje vjere, ako mogu tako reći, je čovjek mira i želi učiniti jedan korak. I svi, svi smo mi i odgovorni u tom smislu i svaki takav na neki način, e, takva inicijativa je dobro došla i e, one su vrlo rijetke. E, postoje, dakle, ekumenski, e, ekumenski susret i molitvene osmine, ali međuligijski dijalog nije toliko, a ja mislim, Hrvatskoj je bio prisutan. Prisutni je, naravno, tamo gdje je možda najpotrebni, to je Bosna i Hercegovina. I tamo se njegov dan duha Siza, isto na jedan poseban način, ali i ovdje on potreban, naravno, zato što evo tu što žive i pripadnici drugih vjera su dio našeg naroda, naši građani. I naravno da je samo po sebi razumljivo da su i oni otvoreni za to. Dakle, tu nema opće, to je nužnost. To, svijet je postao mali. I naravno se očekuje da će religije sa svoje strane učiniti te napore, pa zato je papa na kraju i pozvao u asiz, jer svijet nekad visi o koncu, stalo se događaju neke mjene, ispod površine se svašta valja, uvek su ratovi koji dolaze mogu biti samo gori ratovi. I naravno da ta nužnost da se religije povežu, da, da nađu ono zajedničko što, što nas povezuje, a ne da, nas, da tražimo ono što nas razdvaja. I da je to nužnost da, da ovaj svijet ipak živi u miru. Jer ono kada dođe neki nemir, kada se, kada se strasti razbuktaju, onda je to stvarno nešto najstrašnije što nam se može dogoditi. Zato na tome treba raditi, pogotovo mi ovdje, na ovim prostorima u Hrvatskoj, Bosne, Hercegovina i tako dalje. A evo, odmorimo se mi kratko Uz jednu pjesmu Evo, po izboru naših u režiji Franjevačku, nadam se Još i danas patim onaj tren Tak si moje ime zazvo, te noči do zvězde jsou siale, ja sam se v duchu rodił, fránjo iní obnowi moju crku i zasglasno zvoné rěčite, o tad idem z topama tvojim, sigurnom rukom vodisz me, znám. That the whole world is my new door But I'm carefully Dan, jer si moju dušu dirnuo Instrument tvog samira I želim uvijek ostati to A sve te rane koje meni si dao Nek svaka od njih izvor postane Za sve ljude što ljubavi traže Da svatko od njih nađe te I molim das wie jedno Nastavljamo s našom emisijom, emisijom Franjevačkog svjetovnog reda, emisijom Pozivu svijetu, a naš današnji gost je uh, brat Zoran Milić koji nam govori o duhu Asiza kojeg je i on sam kreator uh, na neki način i, i vodi evo, kroz sve ove godine. Uh, Zorane, uh, počeci međureligijskog dijaloga kako je nekako sve to počelo, otkud ta inicijativa, evo rekli smo da je to naravno zbog molitve i Ivana Pavla II, te davne već povijesne 1986. godine, ali evo tu na ovim našim prostorima. E, dobro, ja bih rekao, taj dijalog je od uvijek, na neki, kod, evo preko Svetoga Franje, preko ljudi koji su bili ljudi duha, uvijek je nekako u svim vremenima je taj dijalog na jedan način postojao. Međutim, ja bih ipak rekao ono što je važno, da je jedan, jedan početak kad je riječ o odnosu crke prema nekašanskim religijama započeo je drugim Vatikanskim koncilom i deklaracijom Nostra etate. Dakle, odnosu crke prema nekašanskim, crke prema nekašanskim religijama. To je vrlo jedna zanimljiva priča, okolnosti, kako se to odvijalo. Naime, kada je započeo drugi Vatikanski koncil kojeg je sazao Ivan XXIII. nije bilo opće govora da bi ta tema bila toliko prisutna i da bi se neka deklaracija o tome napisala. Kada je bilo poslano pismo biskupima dakle iz Vatikana sa primje, prijedlozima sugestijama i tako, ne znam što je to bilo, uglavnom da oni zapravo kažu što bi možda trebalo biti uključiti dakle kad je počeo, počeo rad drugog se kod sila kroz te komentare i prijedloge nije bilo općeg govora o toj temi već su se očekivala možda neka druga pitanja da se otvore i crkva u ovom novom vremenu koje je sad pred nama međutim Odjedan put uh, vidi se kako Duh Sveti naprosto mijenja stvari, kako on zapravo vodi uh, prema onome što je i tekako važno. Uh, jedan, uh, bio je možda malo pogrešan odnos prema židovskoj vjeri, uh, prema židovskom narodu, uh, gdje se gledalo uvijek kroz kontekst uh, ljude, bogovbojstva i tako dalje. I Ivan 23. koji je bio stvarno uh, uh, veliki, čovjek. Veliki I veliki papa. I on je naprosto uh, mijenjao to lice crkve. On je ono, on promijeni, on je stavio ja bih rekao na svoje mjesto, onako kako treba biti. Ima jedan zanimljiv suset, delegacija američkih židova je dola, došla kod njega i kad su se susreli rekao ja sam Josip, vaš brat. To je aludirao na ono, na ono sliku biblijsku Josipa i kad su braća iz uh, Izraela došla u Egipat kod Josipa, onda je on rekao ja sam vaš brat. A nekako uh, tu je vidljiva ona njegova ljepota, njegove duše i onaj mir koji on nosio u sebi. I naravno da je bilo to uzbudljivo kako se ta deklaracija ostvarivala. Dakle, tu se puno toga trebalo promijeniti. naravno, na kraju, crkva je počela svražati prvenstveno pozornost na ono što je ljudima zajedničko i što ih, vodi, dakle, u međusob, to, što ih vodi do međusobnog zajedništva. I ja bih evo možda tu istaknuo neke stvari. E, oni su e, prije svega gledali i onim religijama koje su stvarno daleko od e, katoličkog svačenja, ali su uvijek vidjeli da u svakoj e, ili animalističkoj ili e, religiji koja može čovjek pomisliti da s, s jedne strane nemamo nikakve veze sa njima, ali u svakoj od njih ima jedna zraka svjetlosti koju treba priznati, koju treba prihvatiti, a i u, u njihovom razmišljaju njihovih velikih ljudi koji su e, filozofskim razmišljanjem dolazili do nekih spoznaja. I to crkva je nekako se više e, fokusirala na to i, i, i željela je da se kroz to gradi jedno novo zajedništvo. Tako u hinduizmu e, dakle, ljudi stražuju, izražavaju misterij Boga neiscrpnom plodnošću mitova i oštronitim pokušajima filozofije, a traže oslobođenje od tjeskobe naše egzistencije i oblicima asketskog života, dubokom meditacijom i predanjem Boga u ljubavi i pouzdanju. Evo tako je ono riječ u tom deklaraciji, se, kao kad se govori o hinduizmu, recimo o budizmu. Kaže, u budizmu se već prema njegovim različitim oblicima priznaje korjenita nedostatnost Nedostatnost ovog promjenjivog svijeta, te se naučava put kojim će ljudi pobožno ispouzdanjem postojići stanje savršenog oslobođenja ili će uspjeti svojim vlastitim snagama ili pomoći od dozgod, dopriti do vrhunskog rasvjetljenja. Evo, recimo, islamska dakle gdje imamo zajedništvo u Starom Zavetu, gdje oni priznaju Abrahama, Kaže, crkva gleda s poštovanjem i muslimane koji se klanjaju jedinome Bogu, živome, milosrdnom i svemogućem, stvoritelju neba i zemlje koje govori o ljudima. Oni se svom dušom nastoje podložiti njegovim tajanstvenim odlukama, kao što se Abraham, na kojeg se islamska vjera, vjera rado poziva, podložio Bogu. Oni Isusa istina ne priznaju Bogom, ali ga ipak časte kao proroka, također i njegovu djevičansku majku Mariju. Nju ponekad i pobožno zazivaju. Osim toga, iščekuju dan suda kad će Bog naplatiti svim uskrslim ljudima. Zato cijene moralni život, a Boga štuju osobito molitvom, milostinjom i postom. Ja bih evo tu spomenuo židovsku vjeroispovijest, što se kaže, u njoj, o njoj, šta govori Nostra etate. Istražeći misteri crkve, ovaj se sveti sabor sjeća veze, kojim je narod Novog saveza duhovno povezan s rodom Abraham. Kristova crkva priznaje da se počeci njezine vjere i zabranja nalaze već kod patriarha Moisija i proroka. Ona ispovjede da su svi vjernici krčani, Abrahamovi, Abrahamovi sinovi povjeri uključeni u poziv istog patriarha. Kako svjedoči Sveto pismo, Jeruzalem nije spoznao vrijeme svog pohoda i židovi velikim dijelom nisu primili Evanđelje. Dapače, mnogi su se suprotstavili njegovu širenju. Preko tomu, prema Pavlu, apostolu Pavlu, židovi ostaju sve udjelj vrlo dragi Bogu, čiji su nepoželjni dar i pozvanje zbog otaca. Zajedno s prorocima, s istim apostolima, očekuju dan koji je znao samo Bogu, koji je znan samo Bogu, u koji će svi narodi jednim glasom zazivati gospodina i služiti mu jednodušno. Kad je dakle kršćanima i židovima zajednička tako velika duhovna baština, ovaj sveti sabor želi gajiti i preporučiti međusobno poznavanje i poštivanje jednih i drugih, koje se zadobiva osobito biblijskim i teološkim studijem i bratskim razgovorom. Evo, to je onako ono bitno što možda stvarno treba istačiti. Za, zašto to čitam? Zato što evo, mi kao vjernici bi trebali ipak kada, kada raspravljamo o dialogu, o drugima, o E, ipak... Često smo isključivi. Da, često smo isključivi, ali mi moramo proč, čet, vidjeti što crkva govori o tome, jer nisu dokumenti, e, tekstovi koji, eto, jednom su napisani, pa, će, pa ćemo to zanemariti, nego jednostavno oni nas upućuje, ona, ona proizlazi iz jednog iskustva, iz molitve i u svojim razmišljenjima uvijek moramo polaziti od toga što, crk, što nas crkva uči, To se posebno odnosi na nas Franjevca, jer mi smo ipak svjetovne frajnjice, pogotovo koji smo u svijetu, mi moramo polaziti od toga. Naravno, tu je evanđelje, ali ono je zapravo se temelji na evanđelju, na Isusovoj otvorenosti. I naravno na frajnjenom životu koji je bio čovjek dijaloga. Dakle, nije lako biti mirotvorac nekada. Mislim, ljudi su, evo, mislim, i ove ovaj rati, i sve što se događa i, i u našoj domovini, tu ima puno rana i Možda to treba poštivati, ali mi moramo ipak uložiti taj napor da, da se taj dijalog ostvaruje. To je naš poziv na kraju krajeva. Pa evo, i svjedoci smo zapravo da vodeći ljudi naše crkve, dakle prije svega pape pa nadalje biskupi, nadbiskupi, zapravo nekako pretaču u život sve ovo što je bilo na drugom Vatikanskom Koncilu, sve ovo što si ti sada izgovorio također, svi ovi dokumenti kao da nekako počinju živjeti i u našim crkvama, među našim ljudima. Evo, ja bi možda samo, evo ovo što si rekao tu, sve što si pročitao poopćila, dakle u tom dokumentu Nostra etate, kako, kaže da katolička crkva ne odbacuje ništa što u tim religijama ima istinita i sveta. S iskrenim poštovanjem promatra te načine djelovanja i življenja, te zapovjedi i nauke koje premda se u mnogome razlikuju od onoga što ona sama drži i naučava, ipak nerijetko odražavaju zraku one istine što prosjetljuje sve ljude ali ona bez prekida navješta i dužna je navještati Krista koji je put, istina i život u kome ljudi nalaze puninu religioznog života u kome je bog sve sasobom pomirio ona stoga bodri svoje sinove da razborito i s ljubavlju putem razgovora i suradnje sa sljedbenicima ostalih religija svjedočeći kršćansku vjeru i život priznaju čuvaju i promiču ta duhovna i moralna dobra kao i te socijalno-kulturne vrednote. Da. Evo. Da, e, treba reći, Recimo sumirano ono da, što da. si govorio. Jer s e, e, tom deklaracijom nije stvar gotova, nego naprosto... Tek počinje. Ta, ta, ta treba probijati, treba raskrčiti on šumu. E, treba jednostavno i to je, ja, ja bih rekao, uz ostale papje od VI šestoga i tako dalje. Ivan pavo II snažno, snažno započeo i uzburkao stvarno puno toga. Nije to bio samo e, susten 1986. Imamo veliki, dakle, 2002. u sječnju, veliki e, međurilikijski baš duhu Asiza, koji povodi bio onaj događaj 11. rujna. I to je nešto što je e, što na što treba stalno nekako uh, ići. I, i mislim da i uvijek se trebamo vraćati ovoj deklaraciji, ali i nastaviti graditi. Dakle, to ne smijemo zanemari. Dakle, u svom promišljenju, zato imamo te dokumente. Dakle, da, da imamo jedan temelj i na tom temelju treba graditi. I... Uh, to ne, to ne znači nikakav sinkretizam, da ćemo mi, tu, tu se nekad možda neki brkaju, pa onda evo, svi smo mi jednak. Je, pred Bogom smo svi, ali mi moramo biti ono što jesmo. I drugi će nas upravo zbog toga cijeniti. Dakle, najgora što se može dogoditi da, će, da, će, da ćemo raditi neke kompromise. Niti to oni žele, niti to mi želimo, nego da jesmo ono što nismo i da čujemo druge. Treba slušati. Jer ukoliko... Mi stvaramo svoje zaključke na osnovu, možda medija ili neko nam je nešto rekao, tu svašta može se u glavi, <laughs> svakakve se konstrukcije mogu stvarati. Ali ako mi idemo suseti, ako mi čujemo onoga, ako mi vidimo da taj čovjek vjernik druge, druge religije se iskreno moli Bogu, ako se iskreno klanja Bogu, Onda je on vjernik, jednom je Pahter Bonaventura rekao, mislim da je to on rekao, nisam siguran, vjere su različite, različite ali, vjere su, ali vjernici su svugdje isti. Dakle, taj stav onoga koji vjeruje na svoj način je stav vjernika koji, koji se okreće uh, onostrano, koji se ostri, od, okreće onome od koga je sve dobio, od koga je dobio živote. Jednom je, uh, to mi je pričao jedan uh, uh, Poznanik citirao jednog biskupa, alžinskog katoličkog biskupa, koji je rekao, a dugo je, dugo živo u Alžiru, dakle, katolici su tamo manjina, dakle, sa muslimanima, gdje on istaknuo da e, nismo mi katolici vlasnici istine. Nije ono naše vlasništvo, da se mi s njim, dakle, i bez što imamo i dogme i tako, ali Bog je ta isto. I u Evanđelju piše, Bog duh puše gdje hoće, Dakle, nama je dana istina objavljena i na nama je da, da nju živimo intenzivno, ali ne tič se na druge, nego sa drugima razgovara. U ovom svijetu danas, danas ovaj svijet ne može funkcionirati bez dijaloga. To je jedini uvjet uh, normalnog života. Da, pa evo, ko je dakle bolji predstavnik u, u katoličkoj crkvi, u povijesti, mislim, od svetoga Franje koji je doista bio ja bih rekla prvo beskompromisan borac za za Krista a u isto vrijeme i tako univerzalan i sve prihvaćao da e, dakle sveti Franjo mislim e, išao je u svetu zemlju obratiti muslimani na kršćanstvo dakle ni on išao e, možde dijalog mislim išao, on, on je prihvatio dakle druge kakve jesu ja bih tu volio baš recimo o, o, o propovjednicima gdje Franjo u svom pravilu kaže neka nijedan brat ne propoveda protivno običaju odredbi Svete crkve ako mu nije dopustio njegov ministar. A ministar neka pazda ne komu nepromišljeno dopustio. Neka ipak sva braća propovjedaju dijelima i neka jedan ministar ili propovjednik ne prisvaja sebi položaj među braćom i službu propovjedanja nego, nego u koji god čas mu budu narediti neka bezigaka protivne napusti svoju službu. Dakle, on je tražio i propovjed i tako dalje i on je došao pet pa slutana i vjeravoga je u svoju uh, htio ga je obratiti I rekao da, će, da da je on spreman za svoju vjeru i u vatru skočiti ali u njegovom stavu prema drugome nije bilo neprija, nije, nije bilo neprijateljstva i to je osjetio čovjek one drugi osjeti uh, uh, kada netko ima neprijateljski stav kad na nekoga gledaš kao onoga koji je manje vrijedan ili ne znam što nego jednostavno taj franjin stav prema drugome a da je pritom ono što jeste, i to u punom smislu riječi. Franjoj je bio doista katolik, ali time što je on katolik, on nije druge umanjivo, niti negirao. Pa evo, poslušajmo i mi ponovo, odmorimo se uz još jednu pjesmu po izboru naših izrežije. Krštenje sa svetim kranjem otkriži me na dušu krštenje Sa svetim kranjem hođa i otkričeš je pod tobožje blizine sa svetim pranjom hodaj popravi sve, sve što vidiš da ruši se. Sve što Bog za tebe stvorio oh je yeah. Za svetom pra Poštovani slušatelji, evo razgovaramo o duhu Asiza e, koji će se dogoditi sutra 27.10. na Kaptolu e, u Franjevačkoj crkvi. Tema, ovogodišnja tema duha Asiza je pomirenje, pravednost i mir. E, naš sugovornik je Zoran Milić. Evo kao i svake godine, Zorane, kad počne? Evo to sud, počinje sutra, dakle, kao što si rekla, u pola osam na večer, dakle, poslije sve te mise, ona mala pauza, i u pola osam počinje, to obično traje, ako je sat i pol, nakon čega je zakuska. Uglavnom, eh, tko, će tko će doći, doći će eh, islamske vjeske zajednice, židovske općine, eh, baptistička crkva, reformirana kršanska crkva, evangelička, evan evanđeoska. Makedonska pravoslavna crkva, ne znam koga je zaboravio. Na Bugarska nažalost neće ove godine doći, Evo, bio mi se i ja, da rekao Eklat. sam, da. E, mislim da je to to. Evo, dakle, e, taj naš dan e, je dan prije svega molitve. Dakle, na početku će e, imati jedno uvodno kratko razmatranje e, fra, e, fra Toni Vučemilović, e, fra, Franjevac, naše provincije Svetog Čirila i metoda, koje će govoriti upravo o tom mirotvorstvu. Da, htjeli smo ipak e, tu dotaknuti i osastotu obljetnicu e, franjavaštva i mislim da, evo, jednom kratkom razmatranju je franji i, fra, i mirotvorstvu smo htjeli dati, ovaj taj e, mali doprinos, nakon čega bi predstavnik svake vjerske zajednice izrekao molitvu vlastitu, molitvu iz vlastite tradicije, nakon čega bi uslijedila i glazba iz vlastite tradicije, na neki način je i glazba molitvo. Dakle, ovo je. Dakle, svatko moli na svoj način i svoje tradicije. Dakle, tako je bilo judu i, i u Asizu. I na kraju, evo, završava se sa pjesmo Stvoreva, to je već postao također tradicija i mislim da je to najbolji način da se završi. Naravno, završetak je sa zakonskom poslije susreta, jer smo htjeli da to bude i susreta, kako je, to je međuriligijski molitveni susret. Evo, mislim da mi smo i prošli godina imali, znali smo imati tribinu gdje smo nekako produbili razmišljenje kako evo, je, evo, godina bila tema obitelji, tu su bili izvrsni predavači koji su nam evo koji su osjetili tu problematiku i mislim da kad je riječ o odnosu sa drugim religijama, da, da je mjest, teren gdje bi mi mogli nekako naći na ono zajedničko je i upravo ta socijalna dimenzija. Dakle, je, ja se evo prije opet par godina bila je tema očuvanje stvorenoga dakle zaštita stvorenoga, obitelj, svi su to naše zajedničke vrijednosti, svi one cijene tu instituciju obitelji, a ona je u ovom svijetu itekako ugrožena. I naravno ne treba zanemariti kad je bilo evo, kad je bilo o, mislim da je bilo je plodnji, bilo je par zajedničkih izjava, nije sve samo u, kad je rečeg ovo što se događa kod nas. Bilo je tih inicijativa i to je što, to, to su zapravo ti pomaci. Iako ja moram priznati, evo sad mala digresija, premalo je možda takvih zajedničkih istupa, možda oni fale, jer se nekako čini da druga strana kao da bolje koristi medije, kao da dijeluje kao da je glasnija, a, a, braniti ovakve vrijednosti i zastupati dakle, koje sve religije zastupaju kao da je malo, malo prisutno? Pa naravno da je, nije prisutno zato što to mnogima ne odgovara. i To je, ono, ja, to, to bi se svakako trebalo uvažiti. Te, te, te zajedničke istupi oko nekih vrijednosti o kojima se u posljednje vrijeme govori nije baš zapaženo. One su spomenute, ali nije dana težina. Ali ipak treba uzeti u obzir da i veliki broj ovog Hrvatskog naroda čine... Vjernici, dakle, i, i ako kad je bilo pitanje križeva, evo, muslimani su istakli, činjeni su da, da njih nije to problematično da se križevi stavljaju u institucije i tako. E, oni ne smatruju se time ugroženima i tako, jer vjernici drugačije razmišljaju. Ljudi koji, su, koji nisu vjernici, treba uvažiti naravno i mišljenje drugih, smatraju da su oni time ugroženi, <gled> što evo, nije baš, nije baš tako, evo. Dobro, evo, na svemu tome treba poraditi i ovo je također jedan izvrstan način da se surađuje i da se upoznajemo, da se zbližavamo. Sigurno, sigurno. Mi na tome to treba proširivati, dakle pronalaziti te neke znači po mom mišljenju to je upravo ta dimenzija, socijalna dimenzija, dakle gdje se upravo jer na, na naša vrata dolaze u našu dolazi će puno toga novoga, što nije dobro, puno toga je dobro, recimo pitanje kloniranja, pitanje dakle onog temeljnog što je pitanje čovjeka, pitanje njegove spolnosti, pitanje. Dakle, na, nameće se jedan, jedan, jedan, jedan nova ja bih rekao, ideologija koja koja nije, vjernicama naravno ne da ne odgovara, nego jednostavno smatraju da to nisu vrijednosti na kojima jedno društvo može uopće se temeljiti. Pa evo, malo smo sada otišli, ali evo, vratimo se ponovo našoj temi. Govorili smo o, pćenito o početcima međureligijskog dijaloga, evo sad nas zanima u kom smjeru ide dijalog u Hrvatskoj i evo, je li duha Sizao ima ima odjeka i kako ga i u našoj domovini evo, i što možeš općenito reći o tom dijalogu u Hrvatskoj? Teško je e, ono, reći pravo riječ o tome koliko u kojoj mjeri. Ja smatram da da, po, onom, po mojim saznanjima, ne možemo mi očekivati da će to sad biti neki bum da će sad to jedno, jednostavno to, to je jedan e, naporan rad dakle, tu se ljudi trebaju zalagati za to neće ono samo doći upravo ta otvorenost je vrlo bitna e, ja bih ovdje e, malo pročitao i govor na, svjetog oca pape e, koji, koji on je izrekao u Zagrebu dakle, 10. i 11. rujna 1994 jer mi ne smijemo zaboraviti njegove govore koje su upravo išli u tom, u tom smjeru. Pa evo, ako mi dopuštaš, uh -huh. i mislim da je to je važno, dovolite. jer to je ipak na neki način ono što, što moramo čuti, ali na neki način da to, te, te njegove reći budu prisutne i danas, da to ne budu onda izrečene i zaboravljene. Evo on kaže ovako, trud za uspostavljanje mira, makar bio težak, sveta je dužnost svakog vjernika. Mir je uvijek moguć ako ga iskreno želimo. Da bi se mir mogao graditi na temelju pravde i istine, treba ga prije svega isprositi od gospodina. Molitvu, međutim, mora pratiti velikodušno nastojanje ljudi, ljudi dobre volje. Treba promicati kulturu mira koja se nadahnuje osjećajima tolerancija i opće solidarnosti. Ne može se vjeri pripisivati fenomen nacionalističkih netrpeljivosti koje haraje ovim krajevima. To vredi ne samo za kršćene različitih crkvenih pripadnosti koje Bog danas poziva na posebno zalaganje da se postigne puno zajedništvo, nego i za vjernike drugih vjeroispovijesti, posebno za muslimane koji su znakovito nazočni na Balkanu. Svi su oni pozvani ostvari, ostvariti civilizirani život u međusobnom poštovanju. Vrijeme je da Zagrebačka crkva kao i cijela crkva u Hrvatskoj postane promicateljica prom, prom, međusobnog opraštanja i pomirenja, tražiti oprost i samo oprostiti tako bi mogla biti sažita zadaća koja je pred svima. Ukoliko se žele postaviti čvrste pretpostavke za postizanje istinskog i trajnog mira Mir je veliki gospodni dar Da bismo ga primili potrebno je promijeniti srce Dopustiti da Bog u našem životu bude uvijek na prvom mjestu Oprostiti znači osloboditi srce od osjećaja osvete Koja nije spojiva s izgradnjom kulture ljubavi U kojoj sudjeluje svojom, svojim vlastitim doprinosom svaki čovjek dobre volje Mir prepostavlja da u temelju svake inicijative bude uvijek iskrena volja za dijalogom, poštivanje prava svakog pojedinca, kao, na, kao i nacionalnih manjina, nastojanje da se postigne međusobna tolerancija. E, vidiš kako, kako papa zapravo, jedan, on osjeća, on zna što se događa i u svojemu tome i njega je to sve tekako bolilo. E, on poziva upravo na taj pomak, na taj, na taj napor. To nije lako. Tamo gdje su duboke rane, nije lako govoriti o pomirenju. Tamo gdje je neko stvarno povrijeđen, gdje mu je puno zla učinjeno. Olako govoriti o pomirenju miru nije, nije zgodno. Ono što mi možemo je moliti i učiniti na, naprosto te napre, upravo smo mi kao kršeni pozvani. To nisu države donose zakone. Recimo, ist Evropska unija, dakle, uvijek se traži Hrvatske da napravi pomake, evo, da se zakonski neke stvari u, u, odrede. No ona, Europa, ako, ako mogu tako reći, ne želim govoriti u negativnom kontekstu, ali ona nije osjetljiva na upravo na to što je, što je evo, o, naša zemlja prošla se te rane. Ona malo je neosjetljiva, ali papine riječi drugačije od zvanja. Nije, nije to... Evo, on traži upravo taj napor. Upravo zato da bi, da bi druge generacije živjele u miru. Mi trebamo mir, jer uvijek se ispo, ispod površine svašta događa. Evo, pogotovo kad je riječ o Bosni i Hercegovini, mi moramo moliti za Bosnu i Hercegovinu. Tu se svašta to, puno toga događa. I tu se može sljedeći 500 godina uvijek izazivati novi ratovi, ali tu će, tu će skupo plaćati običan čovjek. I zato naš napor oko zalaganja za mir je preduvjet da generaciji naša djeca žive u miru. Molitva je prvo i onda e, djelovanje. Tu je evo, pro papo, on ne odvaja jedno od drugo. Franjo je bio mirotvorac, dakle, on je tvorio mir, nije njegovo mirotvorstvo bilo mir koje on imao samo u sebi, držao ga je, on se nije povi, povukao u osam, on sam je ono, znaš da, je Franjo želio otići u osam i tako provesti cijeli život i onda je na kraju ipak tražio volju Božju, onda mu je po bratu Leonu rekao, ne, ti ideš u svijet, dakle, taj se mir ne može čuvati za sebe, jer imamo koristi samo za, za, za sebe. Evo, ja smatram da, da su novim na našim prostorima učiniti, rade se koraci, ljudi se trude, postoji inicijativa. Evo imamo u Splitu Institut za kulturu mira koji je, eto, imaju simpozije, uvijek nešto, nešto se događa. I, I sa strane drugih zajednica isto po, postoji evo ti pomaci. Kod nas možda to nije sad toliko veliki problem, ali Bosne, Hercegovina, tu je, tu je žarište i tu treba podržati sve ljude koji, koji se zalažu za mir, a to nije, doista nije lako. Da, doista nije, a mi poslušajmo još jednu pjesmu. gospodine, vijek slavljen budi, o moj gospodine, vijek čašćem budi, o moj gospodine, osane tebi. O moj gospodine, za stvorenje što si stvorio, što si sunce sjajno zapalio, što si zvijezde po nebu prosuo, što si zemlju u svemi smjestio, objek hvaljen budi, o moj gospodine, jer slavljen budi, o moj gospodine, jer čašem budi, o moj gospodine. Osane tebi, o moj gospodine, za srcjeće i zlatne plodove, vodu, vatru i te rodove, za šum mora i ptica pjevanje, vjetar šume i snježne planine. O moj gospodine, vijek slavljen budi, o moj gospodine, vijek čašćen budi. O moj gospodine, odzad tebi, o moj gospodine, vijek hvaljen budi. Hvaljen. Poštovani slušatelji Radio Marije, vi slušate emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, Poziv u svijetu. E, današnji gost emisije je Zoran Milić i govorimo o duhu Asiza. Duh Asiza je sutra, Zorane, već smo to najavili i rekli u koliko sati. Evo, reci nam još nešto o tome. Pa evo, ja bih htio pozvati slušatelja Radio Marije da dođu, ako imaju vremena, dakle sutra u pola osam, na, u crku sv. Franja na Kaptolu da, evo, da nam se pridruže, da zajedno molimo za evo, dar mira. E, bit će doista i bogato, prije svega to što je to molitva, to je i, i jednostavno ono e, dovoljan razlog da se dođe, ali tu je i bogatstvo i glazbe, tu će biti evo i pravoslavna crkva će imati svoj zbor, e, islamska zajednica će do, doći iz Islamske zajednice, doći će Arabeske strane katoličke crkve će je pjevati jedna pjevačica u spratnju, ne želim sve otkriti evo neka dođu ali to nije naravno koncert da kako prije svega to je molitva, glazba je isto molitva i evo ja bih volio stvarno da dođe evo dakle rekli smo ono i to i Franja evo, naše mjestno bratstvo to je u devetu godinu organizira uz eh, zajedno sa poverenstvom za ekumenizam i dijalog Zagrebačke nadbiskupije ja sam samo ovaj, kratko htjela dodati, Ovo sad sam se prisjetila kad si govorio taj, taj zbor. Uh, dakle, uh, kad, kad bi čula, to je ovako moj osobni dojam, kad čujem uh, te mlade djevojke kad pjevaju ili uh, ti mladići uh, kad recitiraju, ne mogu a da ne, nekako ne, ne napravim paralelu između ovih medijskih događanja, ne znam, zvijezde pjevaju, onda si pomis ili, ne znam, imaju razne audicije i tako, svi nekako žele se probiti, mjeri se kvaliteta glasa, razne nastupi i tako. A kad vidim te, te mlade ljude i kad čujem te njihove glasove, to su doista prvoklasni glasovi, to je, e, e, zaista prekrasno pjevaju. I onda sam mi je došla onako jedan puta jedna misla, to e, Bog za sebe čuva najbolje. Da. <laughs> da, da, evo, evo, evo kroz ove godina evo, poznosno sam se sa uh, glazbenicima drugih uh, evo, religija vjerski zajednica i tako dalje na tu su arabeske koje su prekrasno pjevaju i sve to, je, to sve to i to, i, ista to je, proizlazi iz uh, njihove vjere to je tu je ljepota prav, z, zbor pravoslavne crkve crkve Svetog preobraženja oni ove godine neće biti ali će biti gimnazijski ženski zbor uh, oni će pjevati dva napjeva um, Makedonska pravoslavna crkva, evo za Makedonsku pravoslavnu crkvu pjeva gospođa Stojanka Težak, opično pjeva psalam ili to isto iz, iz njihove tradicije. To je to, toliko bogatstvo različitosti, lepeza, neke koja izvire iz, iz trad njihove tradicije i to je ljepota koju treba, koju treba cijeniti. Ali to je uvijek molitva, dakle njihova glazba je i molitva. I ko pjeva dvostroko, moli. <laughs> točno, točno tako. Evo, ja se nadam da ćemo se okupiti svake godine, doista svake godine crkva puna i mene eh, to ugodno uvijek iznenadi, jer primjećujem da je puno ljudi koje ja ne viđam eh, na kaptolu, nego ljude koje zanima ta, ta problematika, koje, koji su za to zainteresirani i to je ono što je važno. Kad, netko, kad nekoga to zanima, kad, ne, kad će neko odvojiti, evo, svake godine idem na dan duha Siza, mi nemamo vremena svakodnevno životu razmišljati o međuriligijskom dijalogu, jedino ako netko živi u tom, na neki način sa, evo, sa ljudima različitih vjera. Ali okupiti se na molitvu upravo za tu nakanu, to je, to je već puno. Isto kao molitveno osmino za jedinstvo kršćana. Dakle, mi vjernici imamo svoj posao, svoju obitelj, ne stignemo mi razmišljati o svim tim stvarima itd. Ali smo opet s druge strane dužni, dati svoj doprinos da jer ne živimo sami, sami za sebe, u svom kvartu, u svojoj obitelji nego širimo, živimo jedno široj zajednici. U, evo, Hrvatskoj, u Europi. ono što se događa na jednom kraju svijeta na neki način se i nas tiče. Pa evo, ja bih volio da upravo nekako se to uvaži, da nekako tako počnemo razmišljati. Ja vjerujem da će nadam se da će jednog dana duh mira. Pro, protići kroz ove naše prostore i jednostavno se ustaliti jedan, jedan mir. Uvijek će biti svega i svačega, ali nama je stvarno tu potrebno i ne daj Bože da, da... se nešto dogodi. Da. Pa evo, ja imam nekako osjećaj da svi oni koji dolaze i koji budu tamo nekako kao da izražavaju svoju spremnost da se odgajaju u toj novoj kulturi ljubavi, kulturi mira. Da kulturi i dialoga. To je stvar odgoja, da kako, nije to nešto što će nama doći. To je, uvijek za sve treba napor, e, uvijek treba činiti dobro. E, to nije stvar ugode, e, jedan svećenik mi je tako rekao to, nego naprosto e, nekad moramo ići protiv nekih struja. Svaki čovjek možda ima nešto unutra što ga opterećuje, što ga pritišče, što ga boli, što... ali. Taj napor da, se, da, da, da, učini, da, da, da ide prema onome što, što smatra da je dobro, pa kako god da nam odgovara, ne, to je velika stvar. E, velika, ja vjerujem, to je tako moje, da upravo se pravi istinski mir može dogoditi tamo gdje su rane duboke. Zato što je ono, je tu, tu se događa iskrenost. Tamo gdje se donosu samo zakoni koji će urediti neke odnose, daleko od toga, to je potrebno, to je nužno, svaka uređena država mora imati zakone koje će se poštivati. Ali mi vjernici polazimo do onih temeljnih uvjerenja, dakle da je Bog naš stvoritelj, da smo odgovorni pred njimi i pred ljudima i da moramo s te strane dakle, zalagati se za mir i mijenjati sebe. I da smo svi braća i sestre jednoga oca, da. kao što kaže naš sveti Franja. Da, tako je. Pa evo, Zorane, da sad ne preskočimo, odnosno da ne ispadne, da sad ovo sve organizira samo uh, mjesno bratstvo na kaptolu Franjevačkog svjetovnog reda, organiziraju i drugi, zar ne? Sudjeluju u organizaciji. E, ovo na kaptolu, dakle, zajedno sa povjerenstvom za ekonizam i dijalog već je ne znam, 6-7 godina, evo, po, povjerenstvo zajedno s nama organizirao i religijske susrete, ali dokako da postoje u Rijeci, da postoje, znam da u Sarajevu postoji međureligijski susreti u, u duhu Asiza, postoje sigurno te inicijative, tribine, dakle, to je na više strane. Ja znam da kad smo imali prošle godine, da je na više strana bilo organizirano upravo takve inicijative u duhu Asiza. Pa evo, mi se nekako približavamo kraju naše emisije. Možda želiš još nešto reći, iskoristiti ovu priliku, podsjetiti možda na nešto u, na nacionalnoj razini. Ti si također i, i i u vijeću u, u, u nacionalnom... Ne, ne, ja sam u nacionalnom član, predsjednik povjerenstva za socijalne inicijative. Uh -huh. Evo, ali ja, ja bih ipak se vratio malo na duha Siza, evo, i još jednom ipak pozvao, pogotovo naše članove Franjevačkog svijetovnog reda, da se odazovu, evo, i da, da to bude jedan doprinos, dakle, naše Franjevačke formacije, jer taj dijalog je upravo m, stv, m, dio našeg, naše duhovnosti tj, i tj to je neodvojivo od našeg poslanja, dakle, da radimo na dijalogu. i evo, očekujem prvenstvo od njih, naravno, da može doći i, a hvala Bogu, evo, dođu, evo, ja moram to spomenuti, svake godine naše treće uredice je pripremljena kad je, je zavišnja i susjedna u zakonska zna biti stvarno bogata i prebogata bez obzira na krizu. Hvala Bogu, nas ima i puno, pa evo, to možemo organizirati, ali, evo, postoje veliko zanimanje i ja se iskreno nadam da će, evo, i ove godine se naši točoreci, svjetovni Franjevci, odazvati. odazvati. Evo, reci, ti e, možeš li reći da primjećuješ jedan rast kroz ove godine u toj jednoj kulturi mira? Pa ja, mislim, teško je meni reći, ali ja kad vidim da dolaze e, naši članovi na te sustrede dovito svake godine, da ih to zanima, to je meni sasvim dovoljno. Dakle, čovjek može razmišljati nemam vremena, imam svoga posla evo, imam svojih obveza dakle, odvoj, za neke stvari ću odvojiti za neke neću ali mnogi će odvojiti vrijeme to je već puno dakle, i kroz mnoge godine ljudi su dolazili, dolazili na te susete i naravno da taj duh Hasiza i njih zahvatio na koji način što se to događa u ljudima to je teško reći ali da taj duh asiza doista živi među nama, da je on prisutan i da on a, sigurno ima svoje plodove, ja, to, ja u to duboko vjerujem. Pa evo, Bogu hvala na svemu tome. Evo, hvala i tebi što si danas evo, došao i velikodušno svoje vrijeme dao, poklonio slušateljima Radio Marije. Hvala i Radio Mari što se imam priliku govoriti o duhu Asisa. Evo mi vas, poštovani slušatelji, pozdravljamo. Vi ste slušali emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, emisiju Pozivu svijetu i do za mjesec dana. Hvala su si Marija.